A nyolcadik fejezet És mondta az Úr Mózesnek, mond Áronnak, nyújtsd ki kezedet a botoddal a folyók, a patakok és a mocsarak fölé, és hozz békákat Egyiptom földjére. És kinyújtotta Áron a kezét Egyiptom vizei fölé, és feljöttek a békák, és elborították Egyiptom földjét. De a varázslók is ráolvasásaikkal hasonlóképpen cselekedtek, És békákat hoztak Egyiptom földjére. Hívta pedig a fáraú Mózest és Áront, és mondta, Könyörögjetek az úrhoz, hogy vegyel a békákat tőlem és a népemtől, És elbocsátom a népet, hogy áldozzon az úrnak. És mondta Mózes a fáraúnak, határozd meg nekem, mikor imádkozzam érted és a szolgáidért és a népedért, Hogy eltávozzanak a békák tőled és a házattól, És csak a folyóban maradjanak meg? Ő válaszolta, holnap. Erre ő mondta, A szavad szerint megteszem, hogy megtudd, Hogy nincs olyan, mint a mi urunk Istenünk. És visszahúzódnak a békák tőled, a házadból, a szolgáitól és a népettől csak a folyóban fognak megmaradni. És kijött Mózes és Áron a fáraótól. És kiáltott Mózes az Úrhoz a békákra vonatkozó ígéretért, amit a fáraónak mondott. És az Úr Mózes igéje szerint cselekedett, és kihaltak a békák a házakból, és a falvakból, és a mezőről és összegyűjtötték őket hatalmas halmokba, és megbüdösödött a föld. Látván pedig a fáraó, hogy nyugalom támadt, megnehezítette a szívét, és nem hallgatott rájuk, ahogy azt az úr előre megmondta. És mondta az úr Mózesnek, beszélj járonhoz. nyújtsd ki a botodat, és üs rá a föld porára, és az szunyoggá változik Egyiptom egész földjén. Így is tettek, és kinyújtotta Áron a botjával a kezét, és ráütött a föld porára. És szunyoggá vált. Az embereken és a barmokon a föld minden pora szunyoggá változott Egyiptom egész földjén. És hasonlóképpen cselekedtek az egyiptomi bűbájosok ráolvasásaikkal, hogy szunyogokat hívjanak elő, és nem tudtak. És szunyogok voltak, mind az embereken, mind a barmokon. És mondták a bűbájosok a fáraónak, ez Isten újja. És megkeményedett a fáraó szíve, és nem hallgatott rájuk, amint az úr megparancsolta. Az Úr ezt is mondta Mózesnek. Kelj föl hajnalban, és állj a fáraó elé. Kijön ugyanis majd a vízhez, és mond neki, Bocsásd el a népemet, hogy áldozzon nekem. Ha nem bocsátod el, íme én mindenféle legyet küldök rád, és szolgáidra, és a népedre, és a házaidra. És megtelnek az egyiptomiak házai legyekkel, és még a föld is, amelyen lesznek. És elkülönítem azon a napon Gósen földjét, melyen a népem van úgy, hogy ott nem lesznek legyek. És megtudod majd, hogy én az Úr a föld közepén vagyok. És különbséget teszek az én népem és a te néped között. Holnap lesz ez a jel. És az Úr így is tett. És tömérdek légy jött a fáraó és szolgái házaiba és Egyiptom egész földjére, és megveszett a föld az ilyen legyek miatt. És hívta a fáraó Mózest és Áront, és szólt hozzájuk, menjetek és áldozzatok Isteneteknek a földön. És Mózes szólt, ez nem történhet meg. Az egyiptomiak szemében iszonyatos dolgokat fogunk áldozni a mi Urunknak, Istenünknek. Ha megöljük azokat a szemük láttára, amiket az egyiptomiak tisztelnek, kövekkel fognak ránk támadni. Három napi járásra kimegyünk a pusztába, és ott áldozunk az Úrnak, a mi Istenünknek, ahogyan megparancsolta nekünk. És mondta a fáraó, én elbocsátalak benneteket, hogy áldozzatok uratoknak, isteneteknek, de messzebre nem mehettek. Imádkozzatok értem. És Mózes szólt, kimenvén tőled könyörögni fogok az úrhoz, hogy távozzon el a légy a fáraótól és a szolgáitól és a népétől holnap. Azonban ne akarj újra becsapni, hogy nem bocsátod el a népet áldozni az Úrnak. És kijött Mózes a fáraótól, és könyörgött az Úrhoz. Aki igéje szerint cselekedett, és elvitte a legyeket a fáraóról, És a szolgáiról, és a népéről, nem maradt belőlük egy sem. És elnehezedett a fáraó szíve úgy, hogy ez alkalommal sem bocsátotta el a népet.